I mellomtiden gikk en man av Levis hus bort og tog en Levis datter til lekte, og kvinnen ble gravid og fødte en sønn. Da hun så hvor vakker han var, holdt hun ham skjult i tre månemåneder. Da hun ikke lenger kunne skjule ham, tog hun en kiste av papyrus til ham og smurte den in med asfalt og bek og la barn i den og satte den i sive ved bredden av nilen. Hans søster stilte sig så et stykke unna for å finne ut vad som ville bli gjort med ham. Etter en stund kom faraos datter ned for å bade i nilen, og tjenestepikene hennes gikk langs med nilen. Og hun fikk se kisten mitt inne i sivet. Straks sendte hun slavekvinnen sin for å hente den. Da hun åpnet den, fikk hun se barnet, og se gutten gråt. Da følte hun medyngt med ham, skjønte hun sa, «Dette er ett av hebrerernes barn». Så sa hans søster til faraos datter, «Skal jeg gå og tilkalle en amme for dig bland de hebraiske kvinnene, så hun kan amme barnet for dig. Faraos datter sa da till henne, «Gå av sted». Den unge piken gick straks og kalte på barnets mor. Faraos datter sa så til henne, «Ta dette barn med dig og am det for mig og jeg skal selv gi deg din lønn». Kvinnen tog da barnet og ammet det, og barnet vokste opp. Så førte hun ham til fara hos datter, slik at han bles men en sønn for henne, og hun ga ham navnet Moses og sa, «Det er fordi jeg har dratt ham opp av vannet.» Når skjedde det i de dager, da Moses var i feil med å bli voksen, at han gikk ut til sine brødre for å se på de byrder de bar, og han fikk se en egypter som slo en hebreer, en av hans brødre. Han ventet seg da hit og dit, og så at ingen var i sikte. Så slog han Egypteren i gjel og gjemte ham i sanden. Han gick i midlertid ut dagen etter og se det var to hebraiske menn som slåss. Han sa da til ham som hade urett, «Hvorfor slår du de neste?» Til dette sa han, «Hvem har satt deg til å være fyrste og dommer over oss? Har du tenkt å drepe meg akkurat som du drepte Egypteren?» Moses ble nå redd og sa, «Sannelig, det er blitt kjent.» Senere fikk Farao høre om dette, og han forsøkte å drepe Moses. Men Moses flyktet fra Farao for å bo i Midians land, og han satte seg ved en brønn. Nå hadde presten i Midians sju døttere, og de kom som vanlig og dro opp vann, og fylte rennene for å vanne sin fars småfe. Og hyrdene kom som vanlig og drev dem bort. Da reiste Moses seg og hjalp kvinnene og ga småfe deres vann. Da de så kom hjem til Reuel sin far, Utbrøt han, har det sig at det er kommet så snart hjem i dag?» Til det sa de, «En egypter utfridde oss av hyrdene sånn, og dessuten dro han opp vann for oss, så han kunne vanne småfe. Da sa han til døttrene sine, «Men hvor er han? Hvorfor har dere latt mannen bli igjen? Be ham komme, så han kan få spise brød.» Etter dette viste Moses seg villig til å bo hos mannen, og han ga sin datter Sippora til Moses. Senere fødte hun en sønn, og han ga ham navnet Gershom, for, sa han, «En fastboende utlending er jeg blitt i et fremmed land.» Och det skjedde i løpet av disse mange dagene at Egypts konge til slutt døde. Men Israels sønner fortsatte å sukke på grunn av slavarbeidet og gå utstøtte klagerop, og deres rop om hjelp steg stadig opp til den sanne Gud på grunn av slavarbeidet. Med tiden hørte Gud deres dønn og Gud kom i hus sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så da til Israels sønner, og Gud la merke til det som skjedde.